A 44. fejezet József pedig megparancsolt a háza gondnokának, törzs meg a zsákjaikat gabonával, amennyi csak beléjük fér, és mindegyiknek a pénzét tedd a zsák tetejére. Az én ezüst poharamat pedig a pénzzel együtt, ami a gabonáért járt, tedd a legfiatalabbnak a zsákjába felülre. Így is történt. És amikor reggel lett, elbocsátották őket a szamaraikkal együtt. És amikor már kiértek a városból és egy kicsit eltávolodtak, József magához szólította a háza gondnokát, és mondta: Kelj föl, és kövesd azokat a férfiakat, és utolérve őket, mond: Miért viszonoztátok rosszal a jót? Miért loptátok el ezüst poharamat? hiszen uram, ebből iszik és ebből szokott jósolni. Nagyon gonosz dolgot műveltetek. Az megtette, amit parancsolt neki, és utolérve őket, elmondta mindezt. Ők válaszolták, miért beszél így a mi urunk? Távol legyen szolgáitól, hogy ekkora védket követtünk volna el. A pénzt, amit a zsákok tetején találtunk, visszahoztuk neked Kánoán földjéről, Miként következnék az, hogy urat, házából, aranyat vagy ezüstöt loptunk? Ha a szolgáid közül bárkinél megtalálod, amit keresel, halljon meg. Mi többiek pedig urunk, rabszolgái leszünk. Ő mondta nekik, legyen úgy, ahogy mondjátok. Akinél megtalálom, az legyen a rabszolgám, ti pedig ártatlanok lesztek. Így tehát sietve rakták a földre a zsákokat, és egyenként kibontották. Vizsgálódva beletekintett a legidősebbtől a legkisebbikig, és megtalálta az ezüst poharat Benjamin zsákjában. Erre ők megszaggatták a ruhájukat, újra fölmálházták a szamarakat, és visszatértek a városba. És amikor Júda a testvéreivel együtt bement Józsefhez, még nem ment el ugyanis a helyről, valamennyien együtt leborultak előtte a földre. Ő szólt hozzájuk: Miért tettétek ezt? Nem tudtátok, hogy nincs hozzám hasonló a jóslás tudományában? Júda így felelt: Mit válaszoljunk, uramnak? Mit mondhatunk? és mit hozhatunk föl igazolásunkra. Isten megtalálta szolgáid gonoszságát. Íme, valamennyien uram rabszolgái vagyunk, mi is, és akinél megtalálták a poharat. József válaszolta, távol legyen tőlem, hogy így cselekedjem. Aki ellopta a poharat, az legyen a rabszolgám, ti pedig szabadon menjetek atyátokhoz. Jóda pedig közelebb lépett, és bizalmasan szólt. Kérlek, uram, hadd szóljon a szolgád a füledbe, és ne haragudja te szolgádra, hiszen te olyan vagy, mint a fáraó. Az én uram korábban megkérdezte szolgáitól, van-e atyátok vagy testvéretek? Mi pedig válaszoltunk az én uramnak, van egy öreg atyánk és egy kicsinke fiú, aki öregségében született, akinek édes testvére meghalt. Egyedül csak ő maradt meg anyjától, atya pedig gyengéden szereti őt. És mondtad a te szolgáidnak, hozzátok el hozzám, hogy rávethessem a szememet. Mi mondtuk urunknak, a gyermek nem hagyhatja ott atyát, mert ha ott hagyja, az meghalna. És mondtad szolgáidnak, ha nem jön veletek a legfiatalabb testvéretek, nem láthatjátok többi arcomat. Amikor tehát fölmentünk szolgáthoz, ami atyánkhoz, elbeszéltünk neki mindent, amit szólt az én uram, és atyánk mondta, menjetek el újra, és vegyetek egy kevés gabonát. Mi mondtuk neki, nem mehetünk. Ha a legkisebb testvérünk velünk együtt lejön, együtt elmegyünk. Másként, nélküle nem láthatjuk meg annak a férfinak az arcát ezekre szolgált, az én atyám válaszolta, tudjátok, hogy a feleségem kettőt szült nekem. Az egyik eltávozott tőlem, és mondtam, vadállat tépte szét, és mindez ideig nem került elő. Ha ezt is elviszitek tőlem, és valami baj éri az úton, ősz fejemet a keserűséggel viszitek az alvilágba. Így tehát ha visszatérnék szolgádhoz, az én atyámhoz, a gyermek nélkül, aki egész lelkével csüng, és látná, hogy nincs velünk, meghalna. És a te szolgáid az ő ősz fejét a fájdalommal a sírba vinnék. Szolgád a gyermekért kezességet vállalt atya előtt. Ha nem hozom vissza hozzád, védkes leszek atyám ellen minden időben. Így tehát maradjak itt én. Ate te gyermekhelyett a gyermek helyett, Uram szolgálatában, és a gyermek a testvéreivel menjen haza. Mert nem térhetek vissza atyámhoz a gyermek nélkül, nehogy tanulja legyek a bajnak, ami összetöri atyámat.